Kata Syeikh Ibrahim al Bayjiuri, Taala, kauluh walislam syarhann bil amal. Atu sambungan bagi katanya fa qila syartun kal wa qila bal syatr walisla la bil'amal bil baca dulu Binakli harakati hamzatihi dengan nakal dengan pinahkan Bari hamzahnya hamzah bagi islam asalnya wal islam ah ha, hamzah kita panggil hamzah ba if'an aslama yuslimu islam ah ha, tu hamzah tu is nah kemudian masuk alihlah al islam ha, al islam jadi Hamzah tu dia pangnya hamzah qob. Ha, tak boleh kita nak baca nak nak baca waasa tu nak baca walis tak boleh kena wal islam. Ha, tapi oleh kerana di sini tu darurah syi'i lalu baca dengan nakal harakat hamzah pindah ke harakat hamzah tu pindah ilal lam, kepada lam. Lam pada al Itu la alih la kita panggil ha, La bagi al ha, tu. Ha, Al is ha, Hamzah yaptamu al itu Hamzah wasah ha, Lam dia panggil lam ta'rif ha, Is atau hamzah Kotak ha, ba'if'an Bagi hamzah tu lah Pindah pergi kepada la bunyi ha, Kalau kira nak baca ta'lis ta lagi Hamzah dah ada tu Kata sekali lagi Tumma parhihah kemudian asal makna tarhi ni campok tahu maksud sini buangnya ha kemudian campok akan nya hamzah setelah ambil barin dia terbagi kepada lam dia sendiri itu campok ha maksudnya guguh pada bacaanlah ha bunyi walis nah ha, tak ada hamzah dah ha simbah bawah lis Ah ha, tejak kata kalau ada, ada hamzah lagi kena ham, la, la hamzah bawah li. Ah ha, jumpa dua mati kira-kira. Ada -kira. ha, lepas pada pindah bagi hamzah ji kepada lam campurkan hamzah itu. Buat hamzah tu bunyi walis lam. Bakpo buat gitu? Lil wazni ai wazni syair. Ah ha, kena nak timbang dengan lagu syair. Itulah. Ala lagu bah apa dia tu Mustafilun baharaja syatrun walis Haa, Mustafilun syatrun walis la mashrohan nabil amal. Kemudian nahunya wahyu kauluhu walislam itu bin binabib. Oh, baca walis lama nasa tengah patoh. Wah uh, wah wa ma'badahu amiluhu dan barang kemudiannya yakni lapa isrohanna itulah amilnya ame Amil bagi uh, apa dia bagi al Islam hmm, maknanya nak no wahyak kata al Islamah tu mahu mukadda bagi isrohanna au bir rab'i atah pada bin nasbi boleh juga baca syatrun wal islam musrahanna baca islamum ropo patu bila ropo ge i'rab eh, jadi muktaddalah mm ah Kalau rab'i khasnya kita kata gini huwa al islam bin nasbi ay ala annahu maf'ulun muqaddamun ah ha, mari di hak sini pula a'u bir-rabbi ha pula ni ha a'u bir-rabbi mubtada'un ha, baca wa lislamu tu jadi mubtada' manakhaba wa Wama ba'dahu khabaruhu dan barang kemudiannya tu iaitu isra'h an-nabil amam jumlah tu jadi khabarnya ni agar panggil buat khabar dengan jumlah talabiyah mana berlaku atas satu kaum lah Senir tak payah duduk tak kedih Sahabat dia khilah Buat khabar dengan jemlah Talabiyah tu duduk khilah Setengah kata tak boleh Kalau data juga kena berkedih mari Lepas tu satu gang kata boleh kita ambil tahap tu lah Supaya tak kena duduk tak kedih banyak Jadi baca wali selamu Mumbetada jemelah isyrahanna tu khabaruhu huzifa minhu dihazah tu jatuh titik za dihazapkan daripadanya daripada khabarihi ataupun daripada mabak dahulu tu hazah akan ad-dhamirur rabit ha, ya bila kita kata bawa ko jalan mubtada saat itu tu oh khabar dengan jumlah bila khabar dengan jumlah dia kena ada rabit yang menambatkan kerana jumlah ni dia kira suku Tak kalah suku Bila dia ada sakuk dengan kalam dulu Dia kena ada rabit dia Kali gitu Al-Islamu muqtada Isyrahana tu khabar Apa mana rabit klik ke muqtada Ini khabar dengan jumlah. Dia kata bomir ha, Bomir tu dibuangkan Huzifa minhu Huzifaminhu dhamirur rabitu Terkedirnya Wat takdiru Wal Islamu bil amali salih. Ha tu hak kita baca Islamu kena kedek israhannahu syarah ulimu akannya dan Islam itu syarah ulimu menerang ulimu akannya. Ha makna gitu. Bil amali salih. Ha habis. Hak senang ge hak tadilah. Wal Islamu syarahanahu bil aman dan syarah olehmu akan Islam itu mensyarahlah dengan amal. Ah, Islam itu dengan amal. Amal salih dengan amal yang soleh. Maksudnya ai bilimtazali lidzalika atau pun wal izaaniz zahiri lah. Tu kanakinya dengan amal soleh Arti dengan imtihan dengan junjung dengan menerima dengan apa dia dengan mengerjakan lizalika lizalikal amal wal izani zahiri dan mengaku iyab as-zuhhi lahu lizalikal amal itu dia islam Ha, kalau bahagia itu juga Dia duduk di mengucap ha, Semaya puasa Itu ha, dia Islam ha, Kemudian Iz'an Zahiri Iz'an Zahiri ini Seperti kata mengaku, mengaku zahir Semaya wajib kedak wajib Itu ha, iz'an Zahiri Puasa Ramadan tu wajib kedak wajib Itu ha, iz'an Zahiri Demokiyallah Itu ha, dia Zakat, harta wajib dah wajib, mananya atau harga cukai syara. Atau ha, izan zahiri dia panggil. Mengaku ia ya baso zohi lizalika lizalika al amal. Tak kiralah amila sawa un amila am awalam ya Allah. Sama ada beramal iyo, ha, sama ada beramal iyo, ha, iyo tu klip ada soalnya. Lah. Ha, al muzi'i Ha, sama ada beramal ia Seorang Al-Muza'in ataupun Al-Muslim Sama ada dia tu beramal Amlam ya'mal ha, Ataupun tak beramal Bila tanya semaya lima waktu Mengaku tu izan Mengaku wajib ha, Sama ada dia tu semaya tak semaya Tak ada kira ha, Puasa Ramadan mengaku wajib ha, Sama ada puasa tak puasa tak kira Itu ha, maksud kata uh, Israhanna bil amal Tafsir bilimtisali Lizalika Hak junior perintah tu Hak semayat tu lah Imtisal dia panggil Wal-iz'ani Dengan mengaku az zahiriy Mengaku Bahasa zuhiri Mengaku zuhiri Mengaku lidah lah Sebab tidur mari Sawakun amila amlam ya'mal Al-Familisah tak ni lah Dia bertanya semayat limuang tu Mengaku betul wajib Haa, Sama ada dia semayat Atau tidak Ah ha, maksud. Kalau gitu fa ha, makna Islam syar'an ialah al-imtithalu wal Lima limaa jaa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ah kalau gitu makna Islam tu pada syarak ialah alim imtithan kita panggil junjung. Ha junjung nah, perintah wa lin qiyadu menurut ah ha, inqiyat menurut ataupun ikut ah ha, tu mana iman Islam pada syarak junjung perintah ah ha, junjung menjunjung ataupun mengikut menurut ah ya belakang tu ah ha, lima akan barang ja yang bawa datang datangnya kemak oleh annabiyyu sallallahu alaihi wasallam gapoma aja abi itu bae mimma 'ulima min ad-dini bid-darurati daripada barang yang diketahuikan nya daripada ugamu diketahui dengan darurah ah itu dia islam di situ tu makna pada sarang Ha, Ada kait yang uh, lima jah Habis supaya dengan apa dia Makna iman juga Iman itu ialah tasdik lima jah Supaya di hujung tu Cuma dia lain Hak ni ingkiyat Hak ni tasdik Hak ni hak dalai hati Hak ni hak penama hak tuhuq zahir Ha lain situ je ya. Wa amma ma'na Ha, Sabit tu ada tepi pula tu Kauluhu bagi tepi pula tu Ada-ada ha, tepat takrirat je Kauluhu fama'nal islam Katonyo kata syarah Fama'nal islami syara'an Alintisalu ila akrihi ha, Di tepi tu dia kata Al muradu bilimtisali Yang dikhanaki dengan intisa Dengan mengikut dengan menuruk Menjunjung di situ tu ialah al iqrarul lisaniyu had iaitu mengaku ia ya, bahasa lidah betul lah ha bi jami'i ma ja abi annabiy sallallahu alaihi wasallam atu ha, makna kata pemisah sakninlah kalau katanya semaya lima waktu mengaku lidah kata wajib ha tu dia atau Islam dekat situ kalau tak mengaku kata wajib atau eka lidah atau tak boleh hukum Islamlah lah. hukum dengan kupolah ha tu pak mengaku dengan semua bukan mengaku setengah-setengah dah ha dia panggil Islam tak kala iqrar bil al iqrarul lisaniy asyamilu ya melengkap fi lisubuti tak cerak lam tak bersambung Asy-syamilu lisubutil wahdaniyyati lillah, ayang melekat ia akan sabit keasaan bagi Allah. Ah ha, sabit bagi Allah, subut tak ta'alluq pada lillah, ta'alluq pada subut. Lisubutil wahdaniyyah subut lillah. Wa subutil risalati dan melengkapi akan sabit jadi rasul tu sabit li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dan lain-lain lagi pada tu Gapa ha, lagi ghairi Minal Jatuh alih tu Jatuh alih Naknya ada alih lagi Minal ahkam Minal ahkamil ma'lumati minad din Daripada segala hukum-hukum Hak yang diketahuikan kan din ay min adil Kita ingat dia terkedih lepas dahulu daripada dalil-dalil ugammu bid-darurati ni bi hid-darurati. Ha dua tepat kita ingat semua. Ha daripada dalil-dalil ugammu ru ai hadis. Ha ijmak tiya. Ha, da, ha dengan sibih. darurah. dengan sib menyerupai darurah. Kalau wa ya sulu zalikal iqraru dan hasilah oleh pengakuan itu bi nu tu hasil ikrar itu dengan mengaku bishahadatan mengaku dengan dua kalimah syahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah nah, Itu dia bi kata ala kulli halin maka atas tiap-tiap hal madarul islami Bermula tempat berkeliling Islam itu ialah Duduk di ala nutribi syahadatai Haa situ Kira-kira mari tempat pusing Islamnya Ialah duduk di mengucap dua kelimah syahadah. Ada pemadar tempat kembali imannya numhati Haa Itu khulasahnya ha, Klik kepada kalam syarah kita pula wa amma maknanya lugu dan ada pun maknanya makna Islam pada laga, fahuah maka yaitulah al Islam tu mutlakul imtisali. Nah semata-mata junjung walin kia itu pun jatuh alih juga. Anak nah alihlah supotullah supaya supat alim tisali. Mutlaqu lin tithali Walin qiyadi Tambah al-izki dia ha, Semata-mata junjung Semata-mata ikut Ah ha, tu dia Semata-mata ikut mengaku tu jalan dah Wa ala haza Haa, kita kedih Wa in jarayna ala haza al-qawli Atapu wa in jarayna ala haza Apa haza? qauli makna Islam hahingga ha, tadi ha tadi wa ala haza wa in ala hadzal qauli hadusni dan jika kita berlaku atas ini perkataan apa ini perkataan saat inilah dia makna Islam pada syarat alimtithal walinqiyat lima in akhri makna pada lorat mutlaqulimtithal walinqiyat Tuh, setelah aku tahu makna Islam pada syarak dan pada laurat pak kita nak berlaku atas kauninga wa ala wa in jaraina qauli dan jika kita berlaku atas ini perkataan faq eh? fal imanu wal islam maka bermula iman dan Islam itu dua-dua ini ialah mutaghayyiran mafhumah yang berlainan keduanya iman dan islam kita dapat erti kata lain mafhum ha, yang berlainan keduanya pada mafhum maksud mafhum ai ma'nan itu tafsir mafhum ha, pada pengertian lain-lain tu mafhum ha, iman satu lafaz betul dah lafaz lain dah lafaz tu ah ha, yakni disusun daripada maddah ya minun Ha, susun bahasa apa banyak iman, anu silamin, Maddah dia nyer silamin, buat bahasa apa Islam, apa, jadi maddah lain-lain, apa yang lah lain-lain, mampu pengertian iman dengan pengertian Islam lain atau kata mutawajirani makhu man aiman, ha, belainan pada pengertian, ha, sabah anu ha kenak ke al Islam. Ha kenaka apa dia at tasdik ni kenaka alingkiat ha lain jadi pengertian lain-lain lagi pula wa ma sadaqah ya sama bari sadaqah apa dia apa dia dia capur dua tu buat satu kelimah isyai nampak itulah hinasak maismal sadaqah ma sadaqah ma sadaq ma, ma puhuman Ha, belainan pada pengertian Maknanya Wa ma sadaqan Dia Ma sadaq Ma sadaq Kata masduk Kalau kata begini itu, Kata dengan isim tu, Ma wa ma sduqan ha, Ini kata dengan isim ma pahuman ha, ini, oh, ini ma sadaqan Ma sadaqan Tak kalau buat jadi satu jumlah isim ha, Maknanya belainan pengertian daripada lafah Kerana pengertian iman Ialah tasdik kalbi pengertian Islam ialah engkiat tadi amaksudak ha, dia lain juga maksudak dia lain apa maksudak barah terbenar maksudnya gapo ai i molek ada alih tu ai afrod nak tafsir maksudak jadi apa dia tu boleh kata tamyiz mutarayiran mafhuman wa ma sadakan Aa ha, perkara-perkara lain, benda-benda apa -benda lain? Ada panggil afra. Aa ha, afra pula lain, makna pula lain. Hmm, orang panggil dua lafaz yang mutabayinan, yang berlainan Lah dua lafaz makna pun lain-lain. Kalau dua lafaz lain tapi makna satu panggil mutaradifan. Hmm. Walau pun wain telah lazim dan jika berlazim man ulih kedua-duanya iman dan Islam, dua-dua tu tu berlazimnya ada berkekeke tu iman dan Islam tu pada syar'ah lah, pada syar'ah tu berkekeke iman, ia ya, bila ada iman ada Islam, bila ada Islam lazim ada iman, itu pada syarak <coughs> logak lah eh, ini tu. Bi'atibar Haa dia kata Belaziman pada syarak tu pun Bi'atibaril mahalli Dengan ditilikkan kepada Tilik ke tempat Ba'dat tihadil jihadil mu'tabarati Kemudian daripada bersuatu jihad yang di'atibar Haa Dengan tilik pada tempat Kemudian daripada bersuatu jihad yang di'atibar Apa dia tu di tepi tu ada pula dia qawluhu ba'd ittihadil jihatil mu'tabarah al muradu bil jihatil mu'tabarati gapo dikanak kisah kata sat ni maknanya attaqyidu bima ha, 'indallahi aw bima 'indana anakak situ tu kanak ki tu kanak ki ittihadil jihah Maknanya orang ni mukmin di sisi Allah. Ha dia mukmin di sisi Allah tak mesti muslim, atik. Ha tu dia. Ha orang ni ni, orang ni ni mukmin di sisi di sisi kita. Ha dia mukmin di sisi kita muslim, atik. Ha tu dia. Tu kemudian daripada sesuatu jihad. Murak dengan jihad di situ iaitu kait dengan di sisi Allah atau di sisi kita. Ha, bila pilih situ juga pada syarak Islam dengan iman Berlaziman ha, Berlaziman Lain iman dan Islam Tapi berlaziman ha, Tak bercerata enggak Bila seorang itu ada iman Lazim ada Islam ha, Walaupun diri iman dengan Islam itu Pengertiannya lain-lain Tak kala itu Tak kala kata talazum kalau ha, you jadumik mukminul layyabi maka tidak didapati lah orang mukmin yang bukan ia muslim. Ha, tak ada, ha? orang mukmin yang bukan muslim. Ha, tapi kalau dia pada saat ini lah, tiba maha kamu dia pada uh, bersuatu jihad. Kita kata orang ni mukmin di sisi Allah, lazim muslim, kata. Ha, dia tidak didapati mukminulaisabi muslimin. Hmm, tidak didapati mukminulaisabi muslimin. Begitu sebaliknya wala muslimun la zaidah tauke bagi la yujadu. Wala, ini yani, wala yujadu muslimun laisabi mukmini. Dan tidak didapati muslim yang bukan mukmin. Ah, ha, tu muslim yang bukan mukmin tidak. Ah ha, tu, kamera dia pada tilik lah. Mana kalau orang tu, tu muslim di sisi Allah, mukmin juga di sisi Allah. Ha, kamu dia pada satu di situ, satu iktibar sat ni dia. Kemudian hapah orang mati tak ada mengucap tu. Ha, kita nak kata dia mukmin lagi lazimnya muslim kerana dia tak ada mengucap. Oh kata dia walaa yaridu dan tidak datang iktiraf tu atas kata sat ni wala yaridu man dan tak data iqtira' atas kata kita sakni belaziman pada syara' nah nah uh, tak data iqtira' oleh man saddaqah oleh orang yang yang mentasdid dalam hati man saddaqah ai bi qalbihi maksud orang yang telah tasdid dalam hatinya wa kharamat hul maniyatu orang yang telah tersedik, ia telah tasdid ia di dalam hatinya dan telah sambar akan nyoman oleh mati masalan nah sambar akan oleh mati masalan apa oi masalan Terbenar juga jadi kelulidah nah lepas pada dia tasdid tu gini berlaku kemalangnya tak boleh nak bertutur nah tu dia dia Ha, orang tu Mana kalau dia tasdid dalam hati dia dah ha, nak cari orang dia orang ajak dia tu berlaku kemalangan berlanggar motor kereta ke masalah jadi ya, tak leh bertutur ha bab dia ter masalah je hak tu misal hak ikhtiramat hulmaniatu tu nyingi mati tak ada mengucap ah ha, atau pun tak ada mati pun kemalangan tak leh nak bercakap ha tu masalah masalah nak tu ha tu tak tak datang yang tu. Dia kata hati. Dia tu ada tasdik saja, Tak ada nak mengucap. Apa nak panggil. Ha'a ni kata gana. Belazimai pada syarau. Walha. Ada tasdik saja Yang tak ada notuki bishyaha datang. Muganya mati. Tak ada mengucap. Ataupunnya jadi keluh Tak ada nak mengucap. Lidah tu masalah. Oh la yaridu atas kata talazum. Misalnya ni. Wa yaridu ay ala talazum syar'an ila akhrihi. Ha, tak ada terok. Sebab li annahu indallahi mukminun wa muslimun. Dia. Kata, ha, wakhtaramat, wakhtaramat, tu dia. Habak terkata ba'dati had sat ni. Ah kerana man saddaqah wa ikhtaramat. Imadi. Wa ikhtaramat tu tadi hu mab'u. Maniyatu fa'in. Wa ikhtaramatul maniyatu. Kan orang tu sat ni orang panggil di sisi Allah dah banyak orang mukmin kerana dia ada tasdik. Dia panggil muslimun Haa Tadiya Tadiya kata pada syaratnya berlaziman Wa indana ha, di kita, di isi kita Berlaziman balik Nafi boleh kita Wa indana Laisa bi muslimin Wala, wala mu'minin Moga kita tak tahu Dan di sisi kita Haa di sisi kita Haa hamba Di sisi kita manusia Laisa bukanlah ia man sadaqa waqtara madhul maniyah Itu diisi kita bukan muslim Kerana tak ada tanda uh, Tak ada tanda menunjuk kata dia Islam mukminin Walamu'minin Kita tak boleh hukum mu'min ha, Kita tak boleh hukum mukmin. Bermakna kata Kita tak boleh nak pelakukan hukum orang mukmin lah Sebab lepas Sebab dia ni bukan muslim bukan mu'min Dia ha, tak sedek kita tak tahu Kita tak sedek dalam hati Kalau dia kata Ha, dia tasdik dah ha, Kita suruh mengucap Tak ada, tak sempat dia nak mengucap ha, Kita tak boleh hukum kata dia tu mukmin Lazim juganya Tak boleh hukum dengan muslim ha, Terkata berlaziman pada syaraq Lazim pada isbab Lazim pada nabi Itu ha, dia Maka orang yang rupa masalah saat ini itu Mu'min lagi muslim Di sisi Allah bukan mukmin bukan muslim di sisi kita. Ah ha, bermakna kita nak semai mayat dia tak boleh lah. Ha, kita nak tanam dia di kubur muslim pun tak boleh lah. Ah ha, tu tepat hukum syarak kita nak tahu situ. Hmm, patu pekerjaan urusan lain serah pada Allah Subhanahuwataala. Kita tak pijak hukum zahir. Innama ahkumu bizawahir. Klik ke tu hanya aku hukum dengan zahir jua wow, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesulitan wallahu yatawallas sarair dan Allah lah yang melakukan segala kesulitan tu hak Tuhan lah hmm tu dia kita nak berjalan tanggungjawab kewajipan Allah ke atas kita hak nah, hukum dekat tahu itu. hadis dia dia ha ah, tu dia batlazum bahkan bahkan kita pergi lagi bahkan kita kata oh, kita orang Islam anak orang Islam anak orang mukmin deh tak ada tanda-tanda yang menunjuk atas tangga Islam tangga iman kita hukum macam mana orang ni muslim lagi mukmin walaupun boleh jadi dia murtad dengan Allah taala kita tak tahu ha hmm, tu dia lah. kita hukum kata ni anak orang Islam muslim Tahu tahunnya tak penuh semayang. Ah ha. puasa pun tak penuh puasa ah ha. tu dia. Ah ha. tu hak balik wajib hak balik haram pula kita tahu buat belako dia ninggak. Ha. Ah sisa ini kita tahu hak zuhir tu Allah mabuk pun berlaku atas dia masalan bunuh orang pun berlaku atas dia cara zolin ah ha. bahkan zina pun berlaku atas dia sama ya pu so hak wajib tu hak kita tahu nya bila dia mati kita nak hukum kata dia kafir unta boleh kena hukum mukmin muslim Itu dia maya banyak dia apa tu hak kesulitannya Allah lah yang tahu boleh jadi iya guru kita tak tahu ha dalam intikak dia no intikak halal ke ha. zina boleh jadi intikak halal ke kira sama setuju ha ikut dialah kita tak tahu tu ha itu dia tu Ah ha, boleh jadi nikak tak wajib ke kita tak tahu hal dalam dia. Ha ni senek. Ha, tak payah. Ha kita duk bergobak cari benarnya tak ada tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita zahir ja. Ha tu senek. Tu dia. Tak payah kita nak merisik. Ha tu dia. Nah. Habis fatlazum <tong> ba'da di hadil jihatil mu'tabarati kama alimta. Tarakhobal alahu. Kalau gitu maka bermula belaziman ai Itu adalah ia ba'da qobal salalu. Kalau gitu maka bermula belaziman, fat talazumu ai talazumul iman wal islam. fat talazumu ai talazumul iman wal islam syar'an tu adalah iya ka inum ba'd atihadil jihatil muktabarati gamo dia pada bersuatu jihad yang dikira kana ke jihad tadi hak tepi dah raya iaitu ataqyid bima atau bima indana kena-kena situ Kamu kena kait hak tu dulu kama alimta sat ni Haa, sebagaimana aku ketahui di atas sat ni ha nah wal kalamu dan bermula percaraan kita dibercara ni Adalah ia Ha khabar juga Tak ada khabar juga Dan bermula percaraan kita dibercara iman Islam Iman Islam ini Ialah Fil imanil munji, ah ha, iaitu pada iman yang melepas Kita dibercara ni Iman yang melepas Ia melepas apa? Ah ha, kita nak kena ke lah mana? Ah imanil munji ai li sahibihi dia mapo mai bubuhlah al taqwa ya tuan punyonya tu anil khuludi bina ah kita dak cerah ni kerana orang mati di atas iman tak kekal di dalam neraka walaupun nak masuk neraka ha kita dak bercara iman hok ni lah ni iman al munji ai li sahibihi an anil khuludi finna ah ha, tu melepah dari kekal di dalam ni aku kita nak belajar ni wal islam wal islami kazalika pada iman munji dan islam pun kazalika ah ha, wal, wal islam tak ada iman ni lepas tu kazalika ha ha keadaan seperti itu seperti iman ni munjii jugalah mm tu dia kita nak belajar ni Ha inilah hak hak yang kata taala lazum ni iman dan Islam berlaziman pada syarak ni iman hak munjii daripada kekal di dalam ni aku. Ha, hak ni hak kita dak bercara. Ha kalau tak kira hak tu wa illa nah ha, ha, wa illa dan jika tidak kita nak tanya nah. Wa illa wa illa yakunil kalam fil imanil munjii ila akhirih awa illa yakunil kalamu fil imanil munji jika tidak percaya kita pada iman hak boleh melepahkan ah oh, hak iman panggil saja kira orang munafik kau panggil mukmin ke dia tapi iman itu bukan iman yang melepah oh, tu mah dia hak kita tak percaya ni iman hak yang melepahkan dari kekal tuan yang di dalam dekat ah tak percaya hak tu iman hak pakai sungguh Wahillah dah jikatida, wahillam yakinil, wahillah, wahillam yakinil kalamu fil iman ilmunji. Oh, fala dala zuma maka yaitu tidak ada belaziman. Hmm, tidak ada belaziman iman dan Islam tu. Tidak mesti kata ada iman, ada Islam. Tak mesti kata ada Islam, ada iman. Terkadang ada Islam, iman tak ada sekali. Ah belah tu Ah bal bahkan antara keduanya antara al iman wal islam itu ada al umum wal khususul wajhih ha, umum khusus wajhih yang bangkit kadang kala umum imam pada islam Ha terkadanya, umum umum ni ha, umum Islam pada iman terkadang umum iman pada Islam ha tu dia tak ha, kalau umum khusuf wajhi ya jami'an ibrahim pun keduanya iman dan Islam biman saddaqo bi qalbihi wa qada bi zahirihi terkadang ha, boleh panggil mukmin lagi muslim berhipun keduanya pada orang yang telah mengaku ia, yang telah membenar ia dengan hatinya. Yang ni, kedia maksudku, marilah. Man sadaqa biqal bihi akambo. Akam maja nabi hingga akhir lah. Ha, ambil waktu marilah. Ha, jadi. Satu orang ni dia mengaku sungguh-sungguh. Dalam hati dia tu barangnya bawa data oleh Nabi SAW. Daripada bari hak wajib, bari hak raja. Mengaku tu, ruktu dan akhirat patu zahir dia pun waqada bi zahirihi bukan mengaku lidah saja bukan mengaku hati saja turut buat juga mengaku kata semai wajib serta dia semai ha orang ni ada iman lagi ada islam ha ya dhamian terkada asing wayang faridul iman ah dan tunggal oleh iman mana ada iman saja Akta na adayana yang faridul iman ai anil Islam tunggal iman dari Islam makna ada iman saja Islam tak ada tu panggil tunggal iman dari Islam ha nah, hak ni masalahlah bagaimana hak tunggal ni ha, terasing iman dari boleh terbuat makna terasing dan terasing iman dari Islam makna ada iman saja boleh panggil mukmin tak boleh panggil muslim macam mana tu فِي مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ فَقَطُ Haa, jadi Pada orang yang telah mengaku ia, telah membenar ia Dalam hatinya akan maja'i bihi tadi Tapi tak ada mengucap Haa, orang ni panggil ada iman saja Islam tak ada lah, kan? Tak ada, inkiyak zahiri tak ada Haa, tu dia Haa ataupun dia ada mengaku dalam hati dia tapi dia tak buat apa nama ni hadiz zohid. Ha, dia tak buat hadiz zohid. Ha dia panggil ada iman saja. Wal islamu ata pada imanu wa yanfaridul islam dan terkada terasing oleh islam ai anil iman. Ada islam saja. Ha, ada islam saja. Ha saat ni kita misal seorang munafiklah. Ha. Ada iman saja um, apa dia tu Ah ha, orang munafik tu bukan. Orang munafik itu dia banyak ada, ada, ada Islam saja, mengaku zahir saja, dalalah tidak. Ha ni hok munafik Wal islamu bi man qada ha, bizahirih. dan terasing oleh Islam daripada iman. Pada masalahna, fimang qada. Pada barang nak molatnya fi fiman. ma man, fi maning qada. Bu buah padah piman piman pun nak piman gitu ha, dan terasing oleh islam pimanin kada bi zahir az zahirnya pimanin ana ha, itulah bekia pima dak pino pada minnun no. pimanin qada bi zahiri pada orang yang telah ikut ia dengan Zohir saja ha ni napa orang-orang munafik dah orang munafik ada Islam saja kan dia mengaku dua kalimat syahadah dia mengaku ah ha, semaya dia mengaku serta dia semaya pula dia semaya pula ah ha, tu dia tapi di dalam hati tak ada tasdik ha, tak ada tasdik dengan ma ha, nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari kata tak ada tasdik tu ingkar tu ah ha, ragu-ragu seperti hadis sebut fi qulubihim maradun dalam hati tu ada penyakit ragu ada ha, dalam diri dia tu qulubihim maradun maka Allah tambahkan lagi fazadahumullahu marada ha, nah itu dia ya, sifat orang ya, munafik sebab Tuhan nafi tu telah kata wallahu yashhadu inal munafiqina lakazibun ah ha, telah bagi bohong Saya kata dan Allah nak menyatakan bahawa seorang munafik itu sungguhnya dusta mereka itu bohong saja tu ha tu dia kerana tak ada dalam hati mereka tak ada tasdik itulah dia fi manin qada bizahirihhi faqat apa-apa fakat? faqat ha duna bil qalbihi ha faqat ai duna tasdiki bi ha tadi fi man saddaqa bi qalbihi ay du na liqiadi bi zahirihi tak ada ingkiah ha, ada tasdik saja ha tu kalau kita tengok pada iman maksudnya tidak melepah tu betul lah tu, tu. ada pendapat kata Belazim orang ada iman lazim ada islam orang ada islam lazim ada iman kalau tak ada iman lazim tak ada islam duk kecek iman islam hak boleh melepah tu eh, dari kekal di dalamnya ko oh, dia kata tu ada pokok semata nak lapar kelima Islam iman. Ha, terkadang orang ada Islam tak ada iman, terkadang orang ada iman tak ada Islam. Ha terkadang tak ada kedua. Ha terkadang ada kedua. Ha itu mana kata ya jami'an wa yang patu pai umum khusuf min wajhain. Atau umum khusuf wajhiya panggil belah tu. Cuba kita nak misal cincin besi, cincin daripada besi. Ya. Dia panggil umum khusuf amin ha, wajhi cincin dengan besi itu umum khusus wajihi Terkadar beripung lana berhipong kita ikat cincin buat dengan besi cincin perak cincin kelima cincin dengan perak tu terkada berhipong lana kita ikat cincin dengan perak ah pang cincin perak ah patu bukan tiap-tiap perak tu cincin ha terkada terkada perak saja bukan cincin Terkadar cincin bukan perak mana cincin buat dengan mak bukan perak ha dia panggil lagu tu umum khusus wajihi apa tarik jelah Ha nisa gilah lain line lagi. Wa dan inilah haza mazukira minat takrid tadi tu nin ma zahaba ilaihi yang ya telah berjalan kepadanya oleh jumhurul asyairati radhiyallahu taala Ini jumhur pu asyairah. Ha belah inilah jalannya. Ha, kata mana tu? Kita klik pada umbi tadi. Nu pada kata amma atau wa hadal qaw fal imanun wal islamu mutaghayyiran mabhumun wa ma sadaqan. Ha pada tajai hari tu. Ha kata ha, Wahaza wa hadza sat ni. Nah wa hadza Mula di mana? nu kita mula daripada kata fa ma'nal Islam syar'ain la akhri mai siapa pada hanak benar ni wa ala hadzal iman wal Islam mutagayran situ hanak benar wa wa hadza kita klik pada kaunul iman wal Islam mutaghayiran mafhuman hangak ki ah situ hanak benar Inilah kata keadaan iman dan Islam berlainan mafhum wa ma sadaqah. Hadide. Wa hadza ay iman wal islam mutaghayrayni mafhuman wa ma sadaqat. Ah, nin barang yang berjalan kepadanya oleh jumhur Asy'ariyah. Adapun satu jalan lagi, wa jumhurul Maturidiyyah dan telah berjalan oleh jumhur firqah Maturidiyah wal muhaqiquna min al dan yang tahqiq-tahqiq daripada fu' al Jadi di sama-sama Asy'irah pun ada berselisih ada khilaf juga di sima Maturidiyah pun ada khilaf zahaba ila tihadima umaihima ha saat ni kata mutara yrain ha kata ittihad Mepuhumai ma hima. Maknonya lapa Islam dan iman tu lain lah. Tapi segi pengertian makno satu. Lah. Di sini moni panggil mutara di pan. Ha, ha, dia kata berjalan kepada bersuatu oleh makno bagi kedua. Kena kima ke puhumai ni maknai? Maknai hima? Ah ha, tu dia. Bersuatu oleh mepuhum ma oleh ha, makno bagi kedua nyai iman dan Islam. Ah situ jiga tak iman ialah Islam Islam ialah iman makna satu jah ya? Hmm Kalau gitu nampaknya dua ni ni wadhahiruhu annal khilafa haqiqiyyun dan yansohi nya annal khilafa haqiqiyyun Ah yansohi nya bahawa selisih Antara dua dua mazhaban Dua kau lain Nampaknya selisih ni selisih hakiki Bukan selisih lafzidak Selisih sungguh hmm? Dua kau ni khilaf sungguh Bukan khilaf, bukan khilaf Apa lafzid, khilaf tutup kata Khilaf sungguh Ada hak nu yang kata Iman dan Islam berlainan mafhum Hak ni kata Iman dan Islam tu bersuatu mafhum ha? Khilaf sungguh Ah tu dia. Ah kalau gitu kita nak kata la mana wadhahiruhu zahinyo. Ah zuhi bagi mazukira ni gak. Annal khilafah kalau kita nak benar-benar nak, nak, nak atur gini wadhahirul khilaf ah ialah haqiqiyun. Ah wadhahiruhu zahikilah annal khilafah haqiqiyun bunyi mukarra. Zahiruhu zahiru ma'zukira zikra khilafah ha, minal khilaf al khilaf Zahir barantasbu min al khilaf bain al madhhabain. Ha dai zahiru ma min al khilaf bain Zahir barantasbu daripada selisih antara dua mazhab ini ialah bahawa sekilah tu haqiqiyyun. Khilaf ni khilaf sungguh. Ah ha, bukan dia kilas lafzi dak itu zahirnya Dalam keadaan yang begitu waltazamahu ba'duhum waltazama hu والتزامahub tu napa menjadi lebih titik jadi waltazamatun sebenarnya hu waltazamahu ba'duhum qailan bi anna ma'nal islam Bi anna ma'nal islami Indahum Al iz'anul batini Ha ilah panjang lagi we. Jadilah sekat tu dulu Ha kita baca semula Pada katanya Wal tazamahu ba'duhu